L'entrevista amb Rafael Corbí Avui amb la cantant Sandra Hunter Continuem, amics i amigues, a través de la citònia de Radio Palafrugell i la música pren el relleu ara també eh? amb la nostra programació. Avui convidem a una jove vocalista que estarà amb nosaltres durant uns minuts per compartir la seva música i els seus pensaments sobre aquesta. És la Sandra Hunter, benvinguda, com estàs? Hola, molt bé. Gràcies per acompanyar-nos. Tu ets barcelonina, oi? Sí, sí, nascuda a Barcelona. I què has fet per mereixer això, aquest pecat? no sé, <ríe> ma, mare, ma mare era allà i li, li va agafar li va agafar alguna cosa sí. no, no me diguis que li va agafar allà no? la tenim no. aquí al costat eh? Sí, o sigui, sí. Si vol dir alguna cosa que sàpiga que ho pot dir uh, però he llegit que tu tens una atracció especial per Girona sí. per què? què és Girona per tu? Sí, és que Girona per mi és com si fos casa meva no sé, i, i mira que fa només fa un parell d'anys potser que hi vaig ser per primer cop Uh -huh. no hi havia estat mai a Girona i quan vaig arribar allà el primer cop em vaig enamorar i vaig dir, que em sentia com a casa és com un amor de joventut és... això eh? sí, uh, sí, sí, en comptes d'una persona en una ciutat, mira jo saps que el teu primer, primer disc ha de ser de Sardanes i cantar aquella del Girona m'enamora sí. no? a veure si li dons un toc una versió especial molt bé. ets molt jove no Sandra? 25 25, doncs uh, déu-n'hi-do uh, a parlar una mica de la teva música, de la teva carrera de tot el que has fet per acompanyar-nos anirem sentint la música de fons després amb un moment farem un repàs d'aquestes quatre cançons uh -huh. que formen part d’aquesta EP i necessitem doncs, que ens expliquis una mica cada una d'elles però abans de tot això uh, explica una mica com va començar la teva carrera quan te'n vas de que la música era el que tu volies fer uh, en un moment determinat de la teva vida doncs, bueno, aviam, des de petita ja uh, sempre m'havia agradat cantar però no és realment fins al 2014 que jo escric la meva primera cançó i m'adono que el que m'agrada és no només cantar, sinó també composar mm -hmm. i sí, va ser el, 2000, el juliol de 2014 que vaig composar una cançó sobre un, un ídol que tinc jo, un cantant que m'agrada molt qui és, qui és? El, el Louis Tomlinson i mm -hmm. I, i li vaig escriure una cançó a ell i em vaig adonar que allò que allò m'agradava i de fet um, jo no havia escrit mai cap cançó abans del juliol de 2014 i quan vaig escriure aquesta després del juliol al desembre d'aquell any em vaig escriure cinc o 6 veig que et va marxar no això sí, sí, sí. em vaig mm, no sé, em vaig com tornar boja mm, només em sabia tres, quatre 4 de guitarra però em va ser prou Mm, perquè moment, tu compots per... amb la guitarra o compons eh... amb, o sigui, amb, la amb la inspiració guitarra... amb la cullera picant a la cuina també, també mm. també amb qualsevol cosa o si sigui, hi ha moments que agafo la guitarra i que tinc una estoneta i dic jugaré amb, amb uns quants acords a veure què surt mm -hmm. i hi ha vegades que que estic fent qualsevol cosa rutinària jo què sé, mirant la tele i, i el meu cap comença a sonar una melodia, una lletra o, i he d'anar corrents a l'habitació a la guitarra o al piano últimament també estic um, molt amb el piano i escriure-ho i, escriure i gravar-ho Sí, perquè si no se'ns en va del cap, eh? Sí, sí. Bueno, tu no ho sé, en de que tens, però amb els de més en va del cap. No, sí, sí. fer alguna cosa i sabent que ens en volem en recordar, després això desapareix. Eh? Sí, I ja sí. ens oblidem absolutament. Per tant, tu deus tenir un munt de cintes gravades. O, bueno, el mòbil, ara, sí, no? esclar. Sí, no el mòbil. Les notes del mòbil, de, de veu, les tinc petades. Mm. Sí, sí. uh, 2014 és el moment que ho descobreixes. Però abans mm. d'això què feies? Ja devies estar donant la llau a la teva família cantant, que et deien, nena, calla ja. Sí, no? sí, això m'ho dit moltes vegades. No? No? Sí. Sí, una... deja de gritar sí, sí però sí, cantava però, però el que canta no sé, un adolescent o sigui, cantar el cotxe cantar la dutxa, cantar el típic, perquè el que canta i els mals... meus <ríe> es <m 'és> espanta <ríe> tu has fet una progressió, òbviament, amb aquesta música no sé si aquesta cançó que vas compondre el 2014 té alguna cosa a veure amb la música que tu ens presentes en el dia d'avui doncs no gaire, realment, o sigui, és una cançó molt, la del 2014, molt suau, molt, molt balada i les d'ara són una mica més potents, el tema tampoc és el mateix, o sigui, les coses de les que escric no... O si sigui, ara no li dedico cançons, diguem, a altres cantants, <laughs> perquè podria fer-ho però... Bé, de fet, va haver-hi una cantant que és molt famosa, que és la Taylor Swift, que també va començar a sí, dedicar amb, una cançó amb, amb, amb McGraw, el McGraw, sí. McGraw, sí. que és un dels meus artistes preferits, sí. i mira, li va dedicar aquesta cançó, per tant, no, no se sap mai què pot passar. Sí, sí, és veritat. Mm. Sí A mi la Taylor Swift m'agrada molt, també. <laughs> molt <Així> que... bé. <laughs> Escolta, uh, tu has, uh, bueno, has vingut aquí, entre altres coses, perquè t'hem descobert i ens ha encantat conèixer la teva música, i hem pogut escoltar les quatre cançons que formen part d'aquest àlbum. El que primer que t'haig de dir mm? és que és molt poc. Sí, sí Quan un, bueno, un descobreix una cosa que, bona, sigui una cançó sí. un pastís de nata o alguna cosa doncs en vol més, òbviament no? sí. Què hem de fer? Doncs, estic treballant amb eh? més, més música ara, uh -huh. però bueno, a mi se'm va presentar l'oportunitat de gravar un, un EP o sigui, el que em van oferir va ser gravar uh -huh. un EP, quatre cançons I, i a mi realment també em va semblar poc però, però és el que hi ha, de moment. Estan molts artistes, no?, per començar, també, o artistes sí. consolidats solen gravar, cada vegada es porta més, això de gravar mm. de 4 a 6 cançons, com a molt, mm. i fer petits testets de, de la teva sí. música. Has gravat el que has volgut o t'han dit no has de gravar això? No, he pogut gravar a que m'ha vingut a gust, sí. Aquests quatre temes són sí. temes teus, són temes que dintre aquests 5 anys de composició que portes són nous, són vells, recuperats alguna cosa que, que has pogut o que has volgut introduir doncs hi ha un tema que és de fa que crec que vaig compondre el 2015 i els altres són d'aquest any i mig últim. O sí, mm. un dels temes és que hem recuperat, que tenia guardat, i els altres tres són bastant més nous. El que, el que escolti aquests quatre temes, que els anirem escoltant, òbviament, a través de, de la nostra emissora, com ja hem fet aquests dies, eh, es fa una idea del que tu vols, del que tu ets? Jo crec que sí. Crec com a cantant, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, són... O sigui, l'estil... Realment aquest EP ha estat bastant la producció i la composició, això ha estat bastant experimental perquè clar, jo com que començava amb no composar, però a produir, diguem a, a music musicalitzar professionalment, diguem, les meves cançons no sabia al principi gaire per on tirar, però jo crec que, que defineix bastant bé per on vull tirar, mm -hmm. per on vull continuar Suposo que l'has hagut de rodejar d'altra gent, no sé si quan vas començar amb aquesta història ja la tenies o ja te van encaminar, com per exemple el productor, la persona mm. que s'encarrega dels arranjaments, el que t'acompanyi amb els músics. Qui són tota aquesta gent que, que està ajudant a Sandra Hunter a tirar endavant? <ríe> doncs um, els productors d'aquestes quatre cançons són el Dani Campos i Ledo Freud, que són el, bueno, el Dani, en concret, és el que em va, em va oferir i em va ajudar a fer, a fer aquest EP, i realment jo els hi vaig enviar les demos um, que era jo una nota del mòbil, el que hem dit abans i els hi vaig enviar un parell de com de referències musicals de, de cançons que ja existien perquè miressin una mica per on començar i llavors um, ells dos em um, amb la meva crítica per darrere <laughs> vam començar a treballar, a provar sons a provar tons a provar instruments melodies per sobre i bueno, nosaltres tres, realment ells dos i jo, hem estat mm, els que hem fet els temes diguem, mm. no? tampoc hi ha molta gent a darrere Deu veure els músics, no? Sí. Músics amb els quals, sí, on tu has enregistrat aquest, aquest disc? Aquest disc s'ha enregistrat el Wave Factory Studio de Barcelona i i s'ha masteritzat el Cooking Noise de Barcelona, que és l'estudi de l'Edu que és un dels productors i, i ja està i t'han rotat de músics d'estudi per fer sí. Uh -huh. sí, sí molt bé, doncs aquí tenim aquestes cançons que ara mateix anirem a repassar aquestes quatre peces que formen part del disc els a comencem a escoltar a partir d'aquests moments anem per la primera tena Per què hem d'escoltar el primer dels temes? Una, una petita part del primer dels temes, que és el Corsi Health, un tema doncs que eh, m'agradaria que m'expliquessis. A mi em dóna la impressió de que és un tema força personal, però no sé, això és, ets tu que ens ho has eh, de dir. Jo ja l'he posat un parell de vegades a la ràdio i m'ha donat aquesta impressió Cors Youth per als que no ho sàpiguen en l'anglès vol dir de joventut més o menys, eh? sí. es pot interpretar d'aquesta manera sí. i em dóna la impressió de que és un tema molt social explica'ns una mica tu, des de la teva vessant què és aquest tema Sí, doncs aquest tema um, és el tema que tenia um, de fa uns quants anys és el que, el que no és gaire recent, diguem i, i és un tema que per mi molt, molt personal perquè jo, jo m'hi sento identificada dins aquesta, cursed youth, d'aquesta joventut maleïda i és una mica una reivindicació de, de les lluites socials que hi ha actualment de, de com la gent jove s'està despertant i està plantant encara el sistema i, i bon, la cançó va una mica d'això de, de no rendir-se i jo, jo la defineixo sempre com, si, com un himne. O sigui, no, no només una, una cançó que parla de tal, sinó que és, és com un himne um, que Això que anima la joventut a seguir lluitant pel, pels interessos comuns. I Déu ni del que estem vient ara mateix de la joventut, com està lluitant sí. per moltes i moltes coses. Sí, sí, sí. Uh, seguim amb una altra de les cançons. Escoltem un fragment d'aquest Hotel Window que ens porta Alessandra. There's a dark night outside your hotel window And you watch the rain fall down You were told that after this you'd find your freedom But you're looking around and it's nowhere to be found Una cançó amb, amb una reminiscència No sé si t'havies escoltat a Michael Phil quan eres petita o quan eres Sí, femaneta. alguna vegada doncs, Alguna, alg alg alg alguna vegada me retira eh, la seva música ah, aquests temes eh, A les seves composicions Més que a les seves veus, a la seva manera mm. de fer A la manera de compondre Què és Hotel Window, aquesta, aquesta metàfora Una mica com el Hotel California Dels, <laughs> uh, dels Eagles en sí. el seu moment Però escolta, aquí hi ha una història eh? aquí deu -hi una història, explica'ns una mica d'aquesta història Sí, sí, sí, um, bueno, aquesta cançó uh, la vaig escriure per algú en concret uh, per una persona en concret que ho estava no estava passant el millor moment diguem, i, i de fet segueix sense o sigui, segueix estar passant una, una època bastant turbulenta, diguem, però la vaig escriure com per dir-li a aquesta persona que no, que no està sola que jo seré allà per, pel que necessiti i, i això és, és de, de fet és la, més, la meva preferida i la més personal de, de l'EP. És real l'hotel? És una metàfora? És, és la finestra en la qual miraves? És el... les dues coses. O sigui la, la finestra de l'hotel l'utilitzo com una metàfora però realment també estic parlant d'un hotel de, de debò o tal que existeix seguim doncs amb la tercera de les cançons que és la que dóna nom amb aquest EP és el tema Moonchild Down in these woods the floor smells like a wind Rushing and falling I think for now we are safe Moonchild, un títol que pot ser interpretat de diverses maneres, en aquest cas és la crítula la lluna, com aquella cançó L'Hijo de la Luna de Mecano, també en sí. el seu moment, no sé si t'hi vas inspirar en alguna cosa, però no crec, explica'ns què és Moonchild. Doncs Moonchild, jo crec que la... no la cançó en sí, però els, els sons que vam utilitzar i les melodies eh, defineixen una mica l'obsessió que tinc jo amb la lluna. Sí, sí, m'encanta la lluna, cada nit surto a mirar-la, no sé què té la lluna, però m'encanta i la història que hi ha darrere és de dues persones que s'estimen i però que tenen com un cèquit de darrere que, que els persegueixi que no, no els deixa viure la seva història i aquestes dues persones han de fugir d'aquesta gent que no, que no els deixa viure, diguem, i llavors la, la cançó va una mica sobre això i el nom Moonchild, a la cançó potser no l'utilitzo tant com a literalment fill de la lluna però l'utilitzo com si fos un sobrenom així un amic afectuós amb tot el I carinyo és, del món amb tot el carinyo, sí Tu una mica llunàtica, doncs, o no? Totalment sí, No te creixen no, les no. ungles i les dents a la nit quan hi ha lluna plena o no, Això no, això no, no? millor això no. perquè si cal la propera entrevista no la farem de nit uh, Blue és el darrer dels temes l'escoltem ara mateix també és el quart dels temes d'aquest d'aquest Just say goodbye The moon looks gray The sky so high Don't let me fall For you again Just stay oh Blue és una cançó que ha estat triada, aquesta que hem escoltat ara també com a, com a senzill, com a single d'aquest EP de la Sandra Hunter que avui estem en repassant. També em fa l'efecte que és la darrera de les cançons no? que, que es compost, has compost, perquè les inclòs dins l'àlbum i què significa aquest blue, que, que no és el color diria jo, eh? que és més la, la tristor que, que desprèn aquesta paraula, com el blues, com la paraula mateixa que, que en anglès significa això, que estic molt trist. <laughs> Sí, sí, doncs Blue va néixer... Blue és una... Quan començo a parlar de Blue sempre ho explico Blue no és una cançó personal o sigui, no és una història que m'hagi passat a mi però és... els compositors sempre... són com una mica mm, escriptors d'històries de... també o sigui, no de coses sempre que ens passen a nosaltres sinó ens inventem una història i d'aquesta història inventada n'escrivim una cançó i aquesta cançó mmm, jo la definiria com a, com a sortir d'una relació tòxica, diguem. O sigui, quan estàs en una relació i aquesta relació acaba, però l'altra persona et, et, et continua acollant, com dient, va, ah, no sé què... I aquesta cançó és com per dir, prou, s'ha acabat i deixa'm de molestar perquè ja està. I i el nom de Blue realment és, és el que tu has explicat que no, no fa referència tant al color sinó al sentiment que en anglès Blue és així també una mica de com melancolia també sap? com tristesa uh -huh. i i també Blue la vaig posar a l última de l'EP perquè com és diguéssim la més, la més tranquil·la la més balada Blue mm, volia que l'EP acabés així com com més xua. Sí, com sí. Un xobitat. No, com que, que quan algús colti l'epès sensec quan acabis que dir com, ah, o sigui, sense complet. Com saps? Com si fos un bon massatge. Sí. Ah. Sí, que no trobi que li falta, li falta alguna cosa sinó que s'ha acabat i ja està Són els quatre temes que hem repassat d'aquest àlbum aquest en blu és el que acaba amb les cançons unes cançons que com podeu sentir o sentir sentit i parlat diverses vegades són cantades amb, amb anglès no en català, no en castellà, amb anglès que és un idioma que, per l'accent que, que té dominar la perfecció, un idioma que solen utilitzar molt els cantants de pop, de, de pop-rock o de fins i tot els cantants joves de jazz eh, s'hi dediquen sí. molt. Eh, potser és per això, perquè la teva música pot entrar dins aquest ambient més d'esmod jazz, de, de jazz tranquil, però també una mica de, de música més moderna. Explica'ns una mica eh, en, en quin ambient et mous o en quin ambient et pots moure. O estàs creant un superestil. Ah, no sé mm -hmm. <laughs> Potser surt sola su Perquè això de les etiquetes és tan estrany Sí, no, és que jo mm, Això va començar com un projecte tira, més tirant a indie alternatiu però, però jo crec que eh, s'ha convertit en una espècie de barreja entre l'indie eh, l'alternatiu una mica de pop mm, una mica d'electrònic segons en quins moments és sí, és una barreja, és com una sopa. De... Quan jo tenia cabell em deien New Wave d'aquestes coses també, New Age, sí. coses d'aquestes coses. Uh, què pot dirs los eh, una noia de 25 anys amb els amb joves artistes o, o, o gent d'una edat indeterminada que vulguin uh, o, que, o que pensin a començar amb aquesta història? Els diries ni si us ho o els vols animar que si no sé, una mica ser una referència també per a ells? Sí sí, elles, sí, sí, sí, realment és el que... una de les coses que, que m'agradaria seria això que la gent que vulgui començar m'agafés um, a mi d'exemple i, i digués ostres, si, aquest, si, si aquesta noia um, ha pogut arribar on ha arribat, on sigui que arribi uh, jo també I, i ser una inspiració perquè um, el, els, els adolescents que estan a l'habitació amb la guitarra a composant després de l'escola es decideixin a, no sé, potser primer explicar-ho a casa, que el que volen fer que potser no els miraran gaire bé al principi, que a mi per sort això no m'ha passat, a mi mm, sempre m'han recolzat des del principi però sí, sí, que, i que mai no és tard també Sí, que és igual que, que en tinguis 15 que en tinguis 25 que tinguis 57 i de sobte t'adonis que la música et fascina doncs a por ello que allò no a de, por ellos a allò, por de... <ríe> <ríe> allò de mama papa vull ser cantant i sí. no jo milionari no et fots collega i ja continuo endavant no? sí. tu el que has de fer és estudiar uh, són les cançons que hem anat presentant avui hi ha dos temes que sí que m'agradaria també tractar uh, ja al final d'aquesta xerrada un és el tema del, del videoclip que he sentit, vaig, vaig rebre la, la comunicació de que esteu eh, fent el videoclip no sé si ja l'heu fet eh, amb la Cança Cors Jalz, concretament l'heu sí. fet ja o encara esteu buscant gent perquè hi participi? No, no, estem, estem doncs, donant Escampa doncs, donant... es la veu <ríe> Doncs estem donant uh, temps per bueno, estem fent una crida a gent jove uh, per participar al videoclip perquè volem que sigui una cosa Volem que el, que el videoclip mm, sigui una imatge doni una, una imatge d'això de, de lluita, de reivindicació que com hem parlat abans de la cançó i volem que sigui èpic i volem molta gent i per això que qui vulgui participar mm, que m'enviï un, un correu electrònic o un missatge per Instagram o pel Twitter mm -hmm. i i ben, serà benvingut, qui sigui. Busqueu el seu nom, que el trobareu ràpidament. L'Instagram penso que és Sandra Hunter, però sense les vocals, no?, de Sandra. Sí, no, no. és... Bueno, ah, no, és... És, mu és music, no? Sí, és és... Mm. Sandra Music, però el Sandra sense vocals o S-N-D-R sigui, mm -hmm. Molt ja? bé, i l'altre, un cop de cotxe i acompanyar-te a la presentació de, de l'EP a, a Manresa Sí, eh? sí, sí a tenim, les... Ho tenim aquí tocar a tocar la... sa... <laughs> Home, dues horetes, eh? <laughs> a la sala Boelà de Manresa el 30 de novembre a les 8? No em sé l'hora a, a les 8, oi? Sí, a les 8 del vespre les 8 vespre. del vespre, amb aquestes 4 cançons o més? Uh, cantaré aquestes quatre cançons i uh, faré algunes versions també col·laboracions amb, amb unes amigues meves que també canten i m'acompanyarà al piano el meu amic Marius i potser hi ha alguna sorpresa Què serà? Guitarra y... i i piano I tu? I jo. Òbviament, no? Sí. Perquè si no hi ets tu malament anirem amb les coses, si no hi, hi ve la protagonista. Un concert que, que de karaoke que canti el públic. <ríe> doncs estaria bé, també, sí. si les teves cançons entreixin amb el karaoke, ja ja saps què vol dir això. Mm -hmm. Doncs que ja ja coneix tot Déu. No sé si ens vols explicar alguna cosa més, Sandra. D'on té bé aquest nom, per cert? és el teu nom bueno, Sandra, Sandra, Sandra sí, és el meu no? nom ja, és sí. que jo recordo una cantant perdona, que, que fa uns anys, el 2012 o 2013 que es deia Sandra i va treure una cançó que es deia Hunter i que igual la coneix i s'ho ha, ha copiat perquè li ah, agrada doncs no Sandra no van no sé què, devia ser holandesa ah, i, i va treure una cançó que es deia Hunter per doncs no, no ho sabia me, me n'acabo de donar mm. <ríe> doncs uh, Sandra és el meu nom i, i Hunter uh, m'ho vaig posar perquè vaig veure algú, no me recordo aquí que es deia no sé què Hunter i vaig dir, quin cognat més xulo I, <laughs> i sonava així en anglès, internacional tal i vaig pensar doncs me'l podria, me podria posar així I, i vaig veure que realment queda bé Sandra Hunter, que no és difícil de dir tampoc i i no sé, me'l vaig posar com a nom artístic Molt bé, doncs perfecte doncs Si a tu t'agrada dir-me'ls a més i a més cantant en anglès doncs també queda, mm. queda bé i amb aquest accent que, que tens que sembles, no sembles anglesa perquè els anglesos tenen un accent fatal o sigui que <laughs> també uh, Precisament parlant de l'anglès uh, els idiomes nostres català, castellà uh, t'hi has plantejat de, de cantar-hi o estàs fent alguna cosa? Doncs uh, si ara mateix estic escrivint alguna cosa en català Sí, sí, encara no. ¿Y alguna que la tenga acabada? però encara no ha començat producció ni res, només la tinc a les notes del mòbil de, de veu però sí, sí, alguna cosa en català estic fent, que, també, fa, que també em fa il·lusió. M'encantarà escoltar aquesta veuta magnífica que tens amb la meva llengua també i amb la sí. nostra i per tant doncs, serà un plaer poder-te seguir estarem en contacte, Sandra Hunter en gràcies tant. per haver-nos acompanyat el, al nostre espai a Ràdio per la Frugin i només et desitgem doncs, que et vagi molt bé tot i que d'aquí uns anys ens miris així per sobre i diguis ah, ja, ja estic, no. Escolta, que no t'he demanat quin és, quan, quan has portat abans de, de ser un referent per als joves ja has dit, home, intentar arribar on te vull arribar jo T'ho vas arribar tu? Uf, on, on pugui No hi ha sostre Al màxim, no? Sí, sí, no sé, jo, jo com a referent passa que en els últims anys s'ha fet molt gran l'Ariana Grande Mhm uh -huh. Que és, jo, molt, és molt grande mo, és molt grande, molt grande. Uh, passa que clar, jo, jo quan vaig començar a ser fan i a seguir-la quan encara no, no, la, no la coneixia gairebé ningú diguem. jo deia sí, la meva cantant preferia es diu Ariana Grande i em deia aquí mm. i mira-la mm. doncs una, una cosa semblant m'agradaria a mi doncs no tires pas per baix no? precisament una de les millors artistes que hi ha hagut amb els darrers anys i que continua siguent una meravellosa artista com segurament, i estic segur seràs tu moltes gràcies Anna. moltes gràcies Fire